Rugăciunea opta pentru taina și mucenicea inimii. Doamne, Iisus Hristoase, Mântuitorule, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm. dăruiește taina și mucenicia inimii, când inima zrobită vasă lacrimi de durere și cugetul mintea, inima, ni se curăță, fiindcă se spală tainic și haina sufletului, pentru că toate se fac albe ca lumina. De aceea, Doamne, dăruiește-ne lacrima care face să strălucească mintea și cugetul, ca să te putem vedea în slava ta, căci minunat este Dumnezeu între sfinții săi. Dă-ne să trăim în inimă iubirea ta, fiindcă orice lucru care împiedică mintea să ajungă la lacrima iubirii tale, este păcat. Dăruiește-ne, Doamne, harul și bucuria ta, ca să se concentreze în inima noastră rugăciunea în Duc și în adevăr. Inima să se robească de iubire și credință, fiindcă așa este porunca ta, caută și de afla, cere și ți se va da, bate și ți se va deschide. Vene să înțelegem, să cunoaștem cele ce ochiul n-a văzut, urechea nu a auzit și mintea nu a gândit, adică săgeata de aur a iubirii dumnezești, cu ea ne chemi la viața cea veșnică, când inima noastră intră pe poarta iubirii. Ca să se împlinească într-un noi făgăduința. Dacă mă iubești de cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face lăcaș la el. Dincă darurile tale, cele bogate, nu le dai cu măsură, căci sunt nemăsurate la tine iubirea și mila, pronia și lumina, din care izvoresc pentru noi toate.